CZĘTWERTKO godine 1625. na englesko prijestolje sijeo Charles I. Za razliku od svog oca, iskusnog vladara Jamesa I, Charles je bio sramežljiv i tjelesno deformiran. Nikada se nije spremao za vladarski posao. Odrastao je u svoju majku, ali nakon smrti njegova brata, princa Henryja prijestolje je pripalo njemu. U sve to imao je probleme s govorom, pa su njegova obraćanja narodu, dvorjenima i parlamentu bili jednako mučni njemu i onima koji su ga slušali. S kraljevstvom je naslijedio tešku ekonomsku situaciju i rat sa Španjolskom. Niz loših žetvi, problemi u trgovini tkaninama i teška epidemija kuge poklopili su se s neuspjelom ekspedicijom na Španjolsku luku Kadiz. Uz to, parlament se sve više bunio protiv kraljeve politike, nastojeći smanjiti kraljeva prava. Situacija se zaoštrila ubojstvom Lorda Buckinghama, koji je u kraljevo ime vodio i domaću i vanjsku politiku. Dok je u svojoj palači Charles oplakivao Lordovu smrt, narod je na ulicama nazdravljao u čast njegovim ubojicama. Kralje nizom političkih, poreznih i vjerskih reformi nastoje učvrstiti svoj položaj. Ali je varljivi mir 30. godina prestao početkom biskupskih ratova, kojima je povod bila upravo njegova vjerska reforma. Za rad su mu trebali novci, trebalo je ozakoniti nova davanja, a za to mu je bio parlament. Šal se sazvao ono što je u povijesti poznato kao Kratki parlament koji je zasjedao samo mjesec dana jer ga je kralj raspustio kada su parlamentarci počeli raspravljati o postupcima kralja. Nesretnom kralju Charlesu u popisu njegovih nevolja pridružio se i sraman poraz protiv Škota i opet je trebao sazvati parlament, ali i ovoga puta ga neće moći raspustiti. Ovaj saziv poznat je kao dugi parlament koji će od 1640. do 1653. odlučivati o sudbini Engleske i kralja Charlesa. Prvo su parlamentarci sastavili veliki prigovor, katalog pritužbina kralja. Charles je odgovorio silom 11. studenog 1642. na čelu naoruženih konjanika ujahao je u Westminster nemiravajući uhitjeti petero najistaknutijih parlamentaraca. Međutim, oni su znali za kraljeve namjere i pobjegli su ispred njegovih naoružanih konjanika. Sada su i umjereni parlamentarci bili bijesni na kralja i ovaj je morao pobići iz Londona. Nekoliko mjeseci vladalo je zatišje, a onda je Charles povukao zadnji u nizu krivih poteza. Pod pretpostavkom da parlament neće imati odlučnosti da se oružim suprostavi svome kralju, krenuo je u rat. Razvio je zastavu na kojoj je pisalo Dajte Cezaru ono što je njegovo, međutim dobit će smrt. Godine 1649. u Studenom posebni su osuditi kralja Charlesa na smrt i bit će mu odrubljena glava. Jedan od sudaca bio je i Oliver Cromwell, vojnik i državnik željezne volje koji će uskoro posati engleski lord protector. U prvoj godini rata između kralja i parlamenta rodit će se Isaac Newton. Thank you. Isaac Newton, rođeni u Lancashire u Pored Granthama na Božić 1642. Prema starom julijanskom kalendaru koji je u Engleskoj bio upotrebi do 1751. A po novom gregorijanskom kalendaru datum njegova rođenja je 4. sječanj 1643. Njegov otac, također imenom Isaac, umro tri mjeseca prije njegova rođenja, a mali je Newton bio toliko slab da se malo tko nadao da će preživjeti prvu godinu, a kamo li da će doživjeti 85 Njegova se majka dvije godine nakon njegova rođenja udala za Barnabasa Smitha i otišla živjeti s njegovom obitelji ostavjuši Ajzaka na skrbi njegove bake. Odvojenost od oca i majke ostavila je velikog tragana Ajzaku Njutnu i u velikoj mjeri oblikovala njegov karakter. Kada je u ljeto 1662. proživljavao jednu od svojih kriza, sastavio je popis svojih grijeha, kao jednog onih naveo je. Prijetnja mojoj majci i očuhu da ću ih zapaliti zajedno s kućom nad njima. Kao dječak bio je nemoguć prema slugama i drugim učenicima. U školi se odlikovao voljom za učenje i spretnošću u mehanici. Konstruirao je brojne mehaničke igračke i vodenice. Međutim, njegova majka nakon smrti svog drugog muža vratila se na imanje Njutnovih i s malim je imala druge planove. On je trebao biti upravitelj imanja, ali to nije išlo. Umjesto da pazi na krave i brine se za imanje, Njutn je provodio dane sjedeći pod drvetom i čitajući knjige. Majka nije imala drugog izbora, već da vrati Ajzaka u školu. Godine 1661. upisao se na Trinity College u Cambridgeu. Bilo je to divno vrijeme za budućeg znanstvenika. O tom razdoblju govori akademik Vladimir Par. To je, naravno, vrijeme nakon Galileja, nakon Keplera, nakon Kopenhika sa mnogo novih znanstvenih ideja, kad se zapravo znanstvena revolucija provodi na osnovu, ali koja nije sasvim nova, koju je u... 13. stoljeću eh, formulirao eh, jedan eh, znanstvenik skolastičnog usmirenja, eh, Roger Bacon, koji je bio Franjevac u Škotskoj, a osnova eh, toga pristupa jeste da treba sve pojave u prirodi eh, tumačiti na osnovi pokusa i zatim formulirati u okviru nekakvih modela koji se mogu matematički rješavati. Dakle, pokus plus primjena matematike. Ali ponavljam, to je pristup koji je stariji, koji potiče iz kolastike, ali ga je revitalizirao Galilei i da kažemo popularizirao, a zatim velikim otkrićima Kopernika i Keplera, to je sve dobilo jedan zamah. I sad u to, u to doba dolazi Newton. E, Newton je zapravo e, na neki način u jednom rascjepu između te nove znanstvene revolucije, koje se kasnije pridružio i Descartes, koje je, rekli bismo, mehanicistička. Ona sve pokušava mehanički tumačiti, a sa druge strane još uvijek su vrlo jaki utjecaj one stare hermetičke filozofije, koja sve manje više tumači, znate, ono e, simpatija, antipatija, kao što između ljudi postoji simpatija i antipatija tako, i među neživom tvari postoji simpatija i antipatija i zapravo na tom principu pokušavaju protumačiti prirodne pojave. Newton je bio u tom rasjebu, a osim toga Newton je bio duboko religiozan čovjek. Tako da je on čitav svoj život nekako hodao, na, da kažemo, na, na rubu između nekoliko suprotstavljenih i filozofskih i znanstvenih pogleda i možda je njegova genijalnost bila u tome što se on tu snašao i postavio osnove moderne znanosti. Za vrijeme studija pisao je zabilješke pod nazivom Neka filozofska pitanja I pod naslovom zapisao je svoj moto Platon je moj prijatelj Aristotel je moj prijatelj Ali moj najveći prijatelj je istina Ali i nove ideje Teško su se probijale preko zidova sveučilišta Ne zaboravite da je u to vrijeme Vladala Aristotelova fizika I Aristotelova filozofija Prema tome Prema tome eh, Newton je studirao Aristotelovu fiziku i Aristotelovu filozofiju. Ali sa druge strane, Newton je onako sam malo gledao, a osim toga u Kembiću se tada pojavilo nekoliko filozofa koji su bili neoplatonisti. E, ti neoplatonisti su izvršili vrlo značajan e, utjecaj na Newtona. A ti neoplatonisti, što je vrlo zanimljivo, su u Cambridgeu su bili sljedbenici one škole mišljenja koje pripada ako jedan od najznačajnijih znanstvenika, naš znanstvenik Franjo Petrić i taljanski Telezio. I zapravo su ti ljudi od kojih je učio Newton bili učenici Petrića i Telezija. I zapravo na razvoj ti znanstvenih koncepata Newtona je bitno utjecaj taj neoplatonizam. Sa druge strane, on je privatno čitao Descartes. Ne zaboravite, Dekart je tada već bio u punoj stvarlačkoj snazi, ali ne još u Cambridge na sveučilištu. Sveučilište je bilo vrlo konzervativno, ali Newton je čitao dekarta. Tako da je on se razvio pod utjecajem Aristotelove, fizike i filozofije, nemojmo ju odbacivati, to je jedna konzistentna u sebi konzistentna zatvorena filozofija koja je sigurno doprinosila razvoj mišljenja pod utjecajem tadašnje moderne znanstvene revolucije, tu sigurno spada Descartes, i pod utjecajem ove izvjesne grupe neoplatonista, među kojima je jedna od najznačajnijih Petrić. Akademsku karijeru prekinula je epidemija Kuge, koja je počela harati po otoku 1665. godine. Se učilište u Cambridgeu zatvoreno je Newton se vratio na obiteljsko imanje. Dvije takozvane kužne godine proveo je u razmišljanjima koje su dovela do najvećih otkrića u znanosti. Prema njegovim riječima, to je bilo njegovo najplodnije razdoblje. Sve to bilo u dvije kužne godine, 1665. i 1666. Jer u tim danima bio sam u najboljem dobu za pronalaske i promišljanja u matematici i filozofiji više nego u svim godinama koje su nakon toga došle. Tek što je završio fakultet, počeo je revoluciju u znanosti. Nakon što je završio fakultet, dakle u starosti, jedno od 22 24 godine, nastala je velika kuga, epidemija kuge. I Newton se je povukao tada na selo i tamo je probao gotovo dvije godine. To je najplodnije razdoblje u Newtonom životu. To je ono razdoblje u kome on postigao sva svoja ključna znanstvena otkrića. A njegova znanstvena otkrića zapravo najvažnija su na dva područja. Jedno je na području mehanike, gdje je otkrio zakone gibanja, time da je uveo silu i da je povezao silu i gibanje. Da je shvatio kako... Uh, uzrok svakoj promjeni gibanja je sila, a da se ta sile gibanje mogu matematički povezati, da se to gibanje može začunati. Uh, nije to do kraja istjera u toj godini kuge kao mlad čovjek, ali je sve bazični deda. Drugo primjenom te ideje na gibanje mjeseca i promatrajući slobodni pad na zemlji, on je došao do onog genijalnog zaključka da je ista sila koja uzrokuje da se mjesec giba oko zemlje i da jamuka pada da svaki predmet pada na površini zemlje, prema dolje. Dakle, ovo je teoriju gravitacije. Ali e, obično se zaboravlja da je ta teorija gravitacije dočekana što bi se reklo na nož od tadašnjih modernih znanstvenika e, renesansnih misilaca e, od nove znanstveno znanstvene revolucije. Jer pazite, gravitacija to nije materijalna sila bila, to je bila jedna sila koje ono, niti ne vidite, niti mirisite, niti ne osjećate, e, a ona djeluje. Ne? A vi velite, sunce je 150 milijuna kilometra daleko od zemlja, ona stalno djeluje tom silom, a šta je ona? Ne znate. E, dakle, pazite, i mi danas dogmatski tu silu svačamo. I još uvijek ju znanstvenici ne razumiju. Ali kako je Newton mogao tu silu uvesti? Upravo zato jer je on bio sklon misticizmu. I bio je vrlo religiozan. Tako da je njemu bila bliska ta ideja nekakve sile mistične za koje ne zna točno šta je, ali znaju matematički izraziti. I e, tu se on zapravo uveđen na hermetičku filozofiju. To je direktna veza sa hermetičkom filozofijom, čiji je pristalica bio i Franjo Petrić. E, Franjo Petrić u svojim dijelima govori pa kako se nebeska tijela gibaju. Pa ona se privlače, a zašto se privlače? Jer postoji simpatija između dva planeta, pa onda kao što postoji privlačenje između dvojih ljudi koji su simpatični, tako se privlače dva planeta koji su simpatični. Zapravo je e, tu suštinsku ideju hermetičke filozofije preuzeo Newton, ali sad gdje je njegova genialnost? On nigdje ne spominje da je to simpatija i antipatija. On kaže to je sila, on ne zna šta je ta sila, niti ga to ne zanima, ali on kaže ja ju znam matematički izraziti i znam ju uvest u račun tako da je on sve ono što je bilo mistično u svojim e, znanstvenim radovima ispustio ali to su bili njegovi stvarni motive a ostavio je samo ono što je bilo operativno matematički i tu je njegova veličina da su njegovi poticaj bili religiozni e, bili su e, da kažemo dijelom i magija on se bavio alkemijom dakle on je bio sa svime tibe opčinjen ali kad je svoju teoriju radio, onda je ostavio samo ono što je stroga e, formulacija e, sa matematičkim izrezima, sa pokusima, a sve drugo što ga je NATO inspiriralo, sve je ispustio. Kao potice za razmišljanje o gravitaciji, povisničari i znanstvenici često navode zgodu s jabukom. Navodno je pad jabuke na njutnovu glavu potaknuo u njega razmišljanje o sili gravitacije. Znate, životna priča Njutna je vrlo neobična. On je, njegov otac je umro prije nego što se on godilo. A kad je imao dvije godine, majka se je preudala i on je dan baki na čuvanje. I on je izgleda jako patio kao malo dijete, od usamljenosti, i tu se kod njega razvirata neka, neka neurotičnost, neka psihička nestabilnost, neka... E, eksplozivnost, on je u svom životu bio čovjek potpuno neodmjerena ponašanja, nije bio spreman nikakvu kritiku, sa svima se je svađao, česti živčani slomovi, depresije, povlačenja, i u vremenu bljeskovi genijalnosti, nevjerojatne genijalnosti. E, tako da, eto, takva ličnost bio. Međutim, onda kasnije, e, kad je imao tako, oko 15 godina, onda je umro drugi muš njegove majke i onda se on vratio na selo da bi tre preuzeo tamo imanje. Međutim, umjesto da on pokazuje neko, da kažemo, menadžerske sklorosti da je čuva, on je otišao pod prvo drvo, uzeo knjigu i tamo čitao, opći ga nije bilo, briga šta se događa. I onda naravno majka je uočila da je beznadno da on bude neki tamo zemoposjednik ili tako i onda ga je dala dalje školovanje. E, tako da ova priča sa jabukom, vjerojetno je to tako, jer postoje priče da je on često uzeo knjigu, sjeo pod jabuku i tamo čitao uopće potpuno neosjetljiv za sva zbivanja koje su oko njega bile. Tako da ja mislim da je toč, točno, a osim toga ne zaboravite o njima svega 23, 24 godine kad je tu osnovnu teoriju otkrio, da je ista sila, gravitacijska sila odgovorna za gibanje nebeskih tijela i za padanje tijela na površini zemlje. Tako da ja mislim da je to vjerojatno točno. Njegova teorija gravitacije, zakon iz sila i kretanja, kod nekih njegovi suremenika izazvali su divljenje. Markiz Lopital rekao je o Njutnu, Jedeli li on, pije i spava poput drugih ljudi? Ja ga predočavam kao nebesko genija potpuno odvojenog od materije. Ali to nije bilo sve. Uslijedili su genijalni dosezi u optici. Dva su glavna, fundamentalna područja njegovog doprinosa. Jedno je ovo što smo rekli, mehanika, zakon gibanja. Koji kažu da ako znate silu koja djeluje na tijela, možete točno u principu izračunati gibanje. Pa konačno danas na primjena kompjutora je omogućila procvat te nju ide, a drugo je područje optike. E, u optici je Newton zaista uveo jednu temeljnu revoluciju jer do je vladalo Aristotelovo svačanje da kada vi bijelu sunčevu svjetlost i onda znate prođe ona kroz staklo, prizme ili tako i onda dobijete boje da zapravo tim prolazom dolazi do modificiranja do promjene svjetlosti to je bio stav Aristotela i do tadašnje stavlosti. ali Newton je zapravo to izokrenuo na glavačke jer Newton je rekao ne, svjetlo se uopće ne mijenja nego zapravo dolazi do analize, do razlaganja svjetlosti. Dakle, on je rekao, svjetlost se ništa ne mijenja prolazkom kroz stvar, nego se samo ona razlaže na svoje sastojke. Prema tome, crvena, plava, zelena, žuta, svjetlost to su sastojci u bijeloj svjetlosti. Kad sve pomiješate, dobijte bijelu svjetlost, a svjetlost se ne mijenja pri prolazu. Dakle, ona se samo analizira, razlaže. I to je bila ta njegova bazična ideja i on je niz fenomena pronašao. On, recimo, oni njutnovi kolobari, na primjer, on znači, kad gledate, jak malo ulja na površini ceste, pa onda one prekrasne boje. To je sve njutno istraživao, objašnjavao. E, dakle, on je zaista, može se reći, otac moderne optike. A osim toga, on se bavi praktičnim pitanjima. On je konstruirao jedan od prvih teleskopa, snažnih teleskopa, koji su omogućili kasni revoluciju astronomije četvrtko. Isaac Newton i i drugu stranu svoje ličnosti. U svom pismu filozofu Johnu Locke govori o teškom tjelesnom stanju. Prošle sam zime od prečestog spavanja pored vatre dobio zlu naviku zlovolje i spavanja, koja je ovog ljeta prerasla u pošast i izbacila me iz reda. Tako da, dok ti ovo pišem, nisam spavao više od jednog sata u 14 dana. U zadnjih pet dana nisam ni oka sklopio. Ali ta teška tjelesna stanja odražavalo su se i na njegovu psihu. Njegova druga strana ličnosti izbila je u polemici s hukom. O njegovoj nevaš jednostavnoj i dobročudnoj ličnosti govori akademik Vladimir Par. Newton je bio jedan od najvećih svadljivaca u svjetskoj povijesti, pa ne samo u znanosti, nego možda i u politici. Njegovo je prvo bilo da se sa svakim posvadio oko pitanja plagijata. Dakle, on je svakoga optužio za plagijat, ali je svako i njega optužio za plagijat. Ovo sa Hukom je vrlo zanimljiva zanimljiva svađa, zbog toga je, izgleda da je zaista Huk imao velike zasluge u bitnim jutnim otkrićima. Huka, znamo po tome, on je, on je Hukov zakon, dakle zakon elastičnosti, otkrio. Onda Huk je otkrio stanicu, živu stanicu. Dakle, da postoji, da se živi organizmi sastoji od stanica, da su to ovako mala nekakva tjelešca koja imaju membranu i da unutra može biti tekućina i on je onda napravio teoriju da zapravo e, transport hrane i hranjevi sastoj kroz tijelo i biljaka i životinje i čovjeka ide preko stanica. To je, recimo, po čemu je jako poznato, je mikroskopem modula. A drugo huk je e, imao ideju da... Nebeska gibanja izaziva jedna sila koja opada sa kvadratom udaljenosti. Prepoznajemo da je to <laughs> ovaj, njutnova sila gravitacije. I on je napisao njutnu pismo u kojem je rekao, znate, ja eto, imam teoriju u kojoj postoji ta sila između Zemlje i Sunca, Zemlje i Mjeseca koja opada sa kvadratom udaljenosti. I tu je bila sad prepiska između njega i Njutna. Ja mislim, ako se danas gleda, da su oni poticajno jedan na drugoga djelovali. Mada kasnije je Hukova uloga bitno uh, zanemarena uh, na tom području. I istina je da je Newton u prvom izdanju svoga fundamentalnog dijela, uh, Filozofije naturalis principija matematika, uh, puno citirao uh, Huka i uh, korektno ga je citirao. Međutim, kad je Newton izašao sa svojom teorijom gravitacije, onda je Hooke podigao veliku galamu, to je krađa, jer mislim ja sam mu to sve rekao, ne i tako dalje. Onda je Newton tipično Newtonski reagirao, on je iz svoje knjige izbacio sva mjesta gdje je citirao Huka. To je sad nepošteno. Dakle, vi možete napraviti znanstveni rati i citirati od koga ste šta pobrali. Ali umjesto da se Newton uđe u znanstvenu raspravu, on je prvo izbrisao ga svuda, a onda e, započeo oštru raspravu gdje je huka obtužio zbog pokušaja krađe, lažljivac, prevarant. I to se išlo ne samo u znanstvenim krugovima, nego to je išlo preko tadašnjeg tiska. Dakle, svi mediji, ovo, kad se danas kod nas burne svađe u medijima, to nije ništa prema tim svađama koje su tada vladale. A osim toga Newton je imao specifične metode svađe. On je recimo kad je pisao pamflete protiv huka, nije sebe potpisao. Neki potpisivao svoje prijatelje. Koji su, mislim, jer e, Newton je bio burna ličnost. On imao stražno puno neprijatelja, ali puno prijatelja. I sad svi prijatelji su znali da se neće čuditak vide napad na huka sa svojim potpisom i svi su šutili. To su bili, to su bili ono krajnje bezodljenost. Ono najgrublji najgrublji e, epiteti su se dijelili. E, onda, naravno, huk mu nije ostao dužan i to je dakle nastala ta uzajamna svađa, ali Newton je bio bez tim svađama. I onda je obično Newton završio u živčanom slomu. Onda je neko vrijeme živčanim slom, onda se je povukao, onda s nikim nije komunicirao. E, tako da u nekoliko navrata je bilo ponavljane te svađe sa hukom, e, u nekoliko različitih tema, jer huk se je i optikom bavio i tu isto ima preklapanja tako da nije sasvim jasno jer je prvi taj reflektorski teleskop napravio Newton ili Hooke, tu isto velike svađe su bile a onda se naravno on svađao i sa nekim drugima i sa svojim bliskim prijateljima poznato je da je Newton bio ženomrzac Newton bijes nije bio samo rezerviran za ljude koje je smatrao protivnicima i neprijateljima dokvatio se on i svojih prijatelja za sukob s filozofom Johnom Locom povod je bilo Newtonovo ženomrzstvo Newton je bio poznati ženomrzac Razlog tome vjerojatno leži u njegovom ranom djetinstvu kad je majka ga napustila sa dvije godine i on je ostao sa bakom i on je jedino obožavao kasnije svoju majku unutar, unatoč toga što je nikad nije želio oprostiti što ga je napustila i čak u njegovim spisima on piše sam da među svojim grijesima za koje se mora ispovjedati je to što je eto, htio zapaliti majku i očuha, dakle vrlo buran je bio. Inače, žene apsolutno nije podnašao. I on, ako mu je netko želio ga upoznati s nekom ženom, on to nikad nije prihvaćao, a jednog od svojih velikih prijatelja, filozofa Johna Locke'a, je optužio i žesto koji se s njim posvađao, jer navodno mu je John Locke htio ono, ga približiti s nekom ženom, što on apsolutno nije podnašao. U Europi najglasnije odjetnula polemika s velikim filozofom i znanstvenikom Leibnizom. Povod polemici bilo je autorstvo nad infinitezimalnim računom, možda najvećim otkrićem u matematici. Ta je svađa sve iznenadila po svojoj oštrini. To su bile tako burne svađe da je Newton nije birao sredstva, to možda i kod nas bi mogli isto neki e, naučiti kako se to radi. Newton je bio član Britanske kraljevske akademije, da pačeo predsjednik. Onda je on imenovao komisiju, objektivnu komisiju koja bude tu svađu sagledala, ali u komisiju imenovao svoje prijatelje onda je sam napisao Zaključak komisije i to je podmetnu svojim prijateljima, onda su to prijatelji e, usvojili kao Zaključak Akademije, onda je to objavljeno u javnosti Akademija objavila. Onda je Newton napisao anonimni osvrt na Zaključak Akademije gdje je konačno dokazano da je Lažnica Lopov, plagijator i prevarant i to je onda objavio svim novinama, ali ne opet pod svojim imenom, recimo tako. Ali koliko je on bio opsjednu tim svađama i mržnjama koliko je u njemu to tinjalo nešto da mora se pokazati, se najbolje vidi zbog toga što kad je Leibniz umro, a mnogi tvrde da je umro očajan e, zbog toga što mu je sve Newton radio, e, još 25 godina, sve do svoje smrti, e, Newton se stalno razračunavao sa, mrtni, sa mrtvim Leibnizom. Stalno. Gotovo da nema napisa Newtona bez obzira na šta se odnosi gdje ne bi napadao mrtvog Leibnica. Tek smrću Newtona je ta njihova svađa završila. Povijest četvrtkom. Razdoblje Engleske republike završilo je 1660. kada je Charles II. došao na englesko prijestolje. Ponovna restauracija monarhije bila je tegovan proces, ali se Charles II. uspio držati na prijestolju 25 godina. Tada je nastupio nemir. Kratkotrajna vladavina Jamesa II. završila je 1688. godine u prosincu, kada je on abdicirao s prijestolja. Mjesec dana prije, William Moranski iskrcao se u Engleskoj. Tada je Lord Halifax, Newtonov prijatelj i zaštitnik, ponudio njemu i njegovoj ženi Mary englesku krunu. Newton je izabran od senata sveučilišta u Cambridgeu za zastupnika u parlamentu. Tako je počela i politička karijera. Lord Halifax pomogao je Newtonu i u stjecanju viteške titule. Također je Newton 1703. Je postao predsjednik kraljevskog društva, najvažnije znanstvene institucije u Engleskoj. Ali njegova najznačajnija dužnost bila je ona upravitelja kovnice novca. O tome kako je došao na tu dužnost govori i poznati francuski filozof Voltaire. U mladosti sam mislio da je Newton izgradio svoju sreću na svojim zaslugama. Predpostavljao sam da ga je sud grada Londona imenovao upraviteljem kovnice novca aklamacijom. Ništa takvoga. Isaac Newton imao je vrlo šarmantnu nečakinju, Madame Conduit, koja je osvojila ministra Halifaxa. Računi gravitacija bili bi od nikakve koristi bez lijepe nečakinje. Ali on se te dužnosti revno prihvatio. Radi se o tome da je Newton imao jednog mladog prijatelja, švicarca, koji se zvao Facio. A koji je bio ovako matematičar doduše, ali dosta sklon onako životu na visokoj nozi. I onda je on zapravo nagovorio Newtona da krene malo u političke vode. I Newton je imao jednog prijatelja u politici, to je Lord Halifax, koji je znači, bio slavni e, britanski političar, i zamolio nek, nek mu nađe neko mjesto tako da, gdje se puno zaradi, gdje se ne treba puno raditi, a ovaj gdje bude jako ugledan. I onda mu je Lord Halifax našao to mjesto da bude šef kovnice. Kovnice novca u Londonu. E, međutim, pokazalo se da Newton to jako ozbiljno shvatio. Tako da je on to znanstveno se tome ovaj, bacio na taj problem, a osim toga sve sad svoje komplekse koje je imao je počeo tu upražnjavati. On je krenuo u beskrupulozni eh, borbu protiv eh, krivotvoritelja novca. Eh, poznato je da je Newton slao i krive i ne ve ne navješala. Dakle, to, to mislim kolike je on ljude posao navješala, to uopće teško izbrojati. On je sam vodio policiju, vodio istrage, Malte ne osuđivao ljude i tako. Da je to bio prerevan i ono čitavo da je njegov bijest, te je njegov nemir, da je njegove neuroze koje su njemu tinjale. Neki smatrio da su to bili samo živčani slomovi, ali neki smatrio da je on bio stvarno šizofreničar. On je iskaljivao eto, na tim krivotvoriteljima, stvarnim ili, ili zamišljenim krivotvoriteljima novca. I on je htio poboljšati financijsko stanje Britanskog imperija i naravno na jednostavni način da riješi stali alkemijski problem da iz olova radi zlato. I on se zaista bavio alkemijom, ali to nije, to nije u suprotnosti s njegovim filozofskim opredjeljenjima jer je hermetička filozofija, čija je on bio zaista jedan od najvećih pristalica, sadržavala i tu magiju i alkemiju. Na znanstveni rad za Njutna utjecali su i hrvatski znanstvenici, govori akademik Vladimir Par. Spomenuo sam Petrića. Petrić i Telezio su uveli pojam prostora. Da se gibane u jednom prostoru koji je objektiv prostor, što dotad nije postor. I zapravo je Newton preko svojih učitelja u Cambridgeu, neoplatonista, preuzeo Petričevu dijelu prostora, jer ne bi on inače mogao razviti svoju teoriju gravitacije, da nije imao objektivni prostor u kome nešto postoji. Dakle, to je spetiće vredno. Drugo, njegova optika se zasniva na analizi svjetlosti. Svjetlost možemo razložiti na boje. Tko je to prije njega radio uh, eksperimentalno? Biskup Dominis, koji je bio senjski biskup, splitski nadbiskup poslije jedna tragična figura jer je kao heretik došao u sukob sa Inquizicijom. Ali biskup Dominus je prvi radio pokuse u kojima je napunio staklene boce vodom, pustio snop bijele svjetlosti i dobio dugine boje. Newton u svojem dijelu Optics, što je najznačajnije dijelo u povijesti Optike, citira Dominisa. I kaže da je Dominis prvi objasnio dugu. To je drugi kontakt. I treći kontakt... E, nije odmah bio prihvaćen e, Newton u svijetu. Nije. E, osobitu Isusovci su imali vrlo jedan distancirani kritički odnos, a to je još počelo dok je bio Newton imao 35 godina kad se je posvađao sa Isusovicima iz Liježa, gdje je bio Isusovački kolegi. I to je bila jedna žestoka svađa nakon koje je Newton dobio opet živčani slom i onda nekoliko godina ga nije nigdje bilo. I Isusovci su zazirali od njega. Sve do pojave Ruđera Boškovića. Ruđer Bošković je bio vrlo utjecajan, ugledan Isusovački znanstvenik. I on ne samo da je, da kažemo, u Isusovačkim učilištima uvao Njutna, jer je rekao pa to je zaista genijalno, to je odlično da treba, nego je on na, kompletirao Njutnovu teoriju. Jer Njutn je imao silu gravitacije koja je priglačna ali nije imao matematički e, način da tretira odbojnu silu a slušajte, kad bi se sve privlačilo onda bi se svi na kraju sabili u jednoj točki ne ono, znate, kraj svemira u jednoj točki a trebala je odbojna sila i tu je Ruđer Bošković genijalno uspio uvesti odbojnu silu koja je Njutnu falila ali Njutin je bio svjestan da mu fali jer Njutin je uvijek gledao ono simpatija, antipatija simpatija to je prilačna sila to je gravitacija Antipatija, To je nešto odbojno. Pa mora postojati i među tijelima neka odbojna sila, ali nije znao kako da ju uvede, kako da je formulira. E, Bošković je tu odbojnu silu formulirao i onda je Bošković uveo tu hipotezu da sve sile u prirodi se svode na tu, da kažemo, među igru privlačne i odbojne sile. Ako se previše bliže, odbojna je. Ako se previše udalje, privlačna je. A to je slična sila koja danas znamo među elementarnim česticama u prirodi u uopće u strukturi tvari. Nakon što je Bošković uveo tu privlačnu odbojnu silu e, ovisno o udaljenosti i time kompletirao Njutna, onda je Njutno počelao opće prihvaćen u isusovačkim kolegijima, a jednom kad su ga počeli učiti u isusovačkim kolegijima, onda je njegova e, ideja e, prevladala čitavim znanstvenim svijetom. Spomenuli smo već Njutnov karakter. Kada je došao na čelo kraljevskog društva, malo tko komu se usudio suprostaviti. Jedinit koji je to učinio bio je poznati astronom John Flamsteed, ali i on je osjetio žestinu njutnova temperamenta. Naš znanstvenik vodio je kraljevsko društvo željeznom rukom. On je bio poznat kao apsolutni diktator. Kao predsjednik Britanske kraljevske akademije znanosti, on je uveo takvu diktaturu kakva ta akademija nikad nije znala. Dakle, on nije tolerirao da mu se iko suprotstavi i tu je bio beskrupulozan. E, koliko se zna, ima rijetkih izuzetaka da mu se netko uspio suprotstaviti, recimo metoda koju je on primjenjivao je bilo u vezi, u odnosu njegovom sa Flamsteedom, to je bio jedan veliki astronom, zapravo dva velika astronoma je imala Velika Britanija tada Flamsteda i Helija, namono ono Helijeva kometa. E, Newt nje s Helijem bio u odličnim odnosima. Zapravo, Heli je inspirirao Newtona da napiše svoje glavno dijelo, jer mu je stalno ono, davao probleme. probleme je rekao, pa daj ovo riješi, pa riješi, onda Newton riješi, pa onda ga je stalno poticao. Dakle, to je vrlo poticajan odnos bio. Ali Flamsted koji je bio drugi veliki astronom britanski, taj je bio stalnoj svađi sa Newtonom. I spočetka je Newton koristio njegove podatke eto, za, za, za tu svoje glavno dijelo i za teoriju gravitacije. Međutim, onda su se oni posvađali to je Newton. I posvađali su se i sad nakon toga se Newton želio stvarno osvetiti do kraja i on je e, uspio postati čak nadzornik te zvjezdanice u Grinđiću observatoriju Grinđiću da bi ovome napokostio i napokostio mu tako da mu u stvari oteo sve njegove e, sve njegove astronomske podatke koje je imao i objavio to pod Flamsetovim imenom ali u redakciji Newtonaja. I Flamset mu se superstavlja. I tomu se je suprostavio tako da ga je tužio Kraljevskom sudu. A iako je Newton bio svemoćan i ono sa svojom policijom proganjao kriotvoritelje, ne znam šta je sve bilo, Britanski sud je već tada bio dosta neovisan i Britanski sud, dakle Kraljevski sud je dosudio e, u korist Flamsteda. I na temelju odluke Kraljevskog suda sve te e, knjige koje je Newton htio objaviti sa flamstedovim podacima su zapljenjene i vraćene Flamstedu. I onda je Flamsted napravio lomaču i sva svoja dijela koje je Newton htio objaviti spalio. Tako da su tek njegovi e, učenici nakon smrti Flamsted da objavili ta djela. Recimo, to je jedan primjer gdje se netko usudio supostaviti Newtonu. A inače, uglavnom, svi Newtonovi protivnici su loše prolazili. Jer nijedan nije bio toliko beskrupulozan, toliko e, odlučan, toliko pun energije u toj svađi kao Newton. Tako da je na kraju svaki kapitulirao. <laughs> Odnosno, Leibniz kao što kažu, vjerojatno umro u očaju jer više nije znao kako da se suprotstavi Newton. Jedan od njegovih kolega, William Wiston rekao je o njegovoj naravi. Imao je najstrašniju, najoprezniju i najsumničaviju narav koju sam ikad poznavao. Godine 1701. Seli u London, gdje je ostao do kraja svog života. Pred krajem života vratio se svoje prvoj ljubavi, hermetici, mistici i religiji. Pod života Newton se vratio svojoj početnoj ljubavi a to je teologija, religija i filozofija. E, Newton je smatrao potrež života da je zapravo najveća svoja doprinost u svjetske znanosti. Nije dao na području fizike, nego na području teologije. On je osobito bio opsjednut prvo, proučavanjem Biblije, da li u Bibliji ima falsifikata. Al, prepoznajte, to je ta fobija, falsifikatori ono falsificiraju kraljevski novac, falsifikatori falsificiraju Bibliju, i on je napisao niz znanstvenih radova gdje je, s, gdje je dokazivao da su pojedini dijelovi Biblije falsificirani, međutim, uz, i to je već dao zatiskanje, u zadnji trenutak se predomislio, to uzeo natrag i sve spalio, tako da zapravo ne znamo. Međutim, on je napisao dvije knjige, dvije knjige, teološkog karaktera. Jedna knjiga je bila knjiga o proročanstvu svetog Daniela i apokalipsi svetog Ivana. To je knjiga od 400 stranica. On je smatrao da je ta knjiga njegovo najveće životno dijelo. I zapravo završavajući svoju znanstvenu karijeru sa jednom religioznom knjigom, koja je stampana čak poslije njegove smrti, on je zapravo zaokružio svoj životni kredo, jer ako gledamo, onda vidimo da je on u fizici koristio e, ono što kažemo znanstvene metode, ali da su njegovi poticaji dolazili iz područja religije, iz područja misticizma, e, iz područja te hermetičke filozofije, i on se zapravo na kraju svog životnog puta vratio onome gdje je počeo. Isaac Newton, usprko svojoj naravi i temperamentu, znanstvenik je koji je svojom genijalnošću ostavio najveći tragu prirodnim znanostima. Akademik Vladimir Par govori o njegovom značaju. Nedavno su u Sjedinju američkim državama napravili jednu anketu među vodećim američkim znanstvenicima da svaki po svom ukusu kaže koji je najveći znanstvenik u cijelokupno ljudskoj povijesti. Bez spremca na prvo mjesto je došao Newton. Daleko ispred Einsteina i daleko ispred Maxwella i svih drugih mogućih konkurenata. Ja mislim da je to točno. Ja, po mojoj osobnoj ljestvici, isto bi Newton došao na prvo mjesto. Ne samo zbog toga što je on, eto, napravio taj bitni korak u mehanici i u optici, nego više zbog toga što je on uspio postaviti na sasvim suvremene znanstvene osnove e, idejno je uspio postaviti znanost. To znači da, vi, da ono što je Roger Bacon kasnije govorio načelno, dakle da vi morate imati pokus pa onda napravite neki matematički model pa onda u tom modelu računate, to je on de facto provera. Dakle, on je za problem gibanja u mehanici zaista uspio napisati jednačbe. I ako se te jednadžbe idu rješavati, a on je dao i metodu kako da se rješava, to je ta metoda rješavanja diferencijalnih jednadžbi, da vi u principu za bilo kako gibanje možete rješiti i predvidjeti daljne gibanje. Gledajte, kad su uh, ovi američki rakete, sateliti, kad oni svemirski brodovi kad idu u svemir, onda nam često pokazuju onu komandnu salu u Cape Kennedy -u sa hrpom ekrana i kompjutora. Šta se tu radi? Rješila se njutnova jednadžba ta njutnova jednačba gibanja. Dakle, ta njutnova jednačba gibanja se rješava danas u suvremenoj znanosti, u tehnologiji, u tehnici, pa dijelom sve više i u medicini, pa napokon i u društvenim znanostima. Jer danas se na te dinamičke matematičke jednačbe pokušavaju svesti, to je za sad tek u začetku, ali ne znamo dokle će doći, i procesi u društvu, u politici, u povijesti, ne znamo dokle će to biti uspješno, ali to je sve to Njutnovo nasljeđe. Dakle, Njutnovo nasljeđe da nešto što se zbiva, bez obzira gdje se zbiva, da vi to pokušate formulirati u obliku nekog pojednostavljenog modela. On nam je dao metodu kako to matematički možemo riješiti. Danas pomoću kompjutora zaista to i možemo, što on nije mogo od kompjutora nije imao. I time je zapravo on bitno utjecao na daljni razvoj znanosti. Tako da, kad govorimo o njutnu, mislim da možemo sasvim sa sigurnošću reći da je to najveći znanstvenik svih vremena u ljudskoj povijesti. O njegovom značaju pjesnik Aleksandar Pope napisao je Priroda i prirodni zakoni ležali su skriveni u noći i Bog reče Neka bude Newton, i bi svjetlo. Povijest četvrtkom Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Za vas su je pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić. Tonski snimili Marija Pećnik, Alin Križančić i Štefica Mahalec. Uredili i vodili Dario Špelić i Nataša Ricijaš. Slušajte nas i idućeg četvrtka.